Tompa Andrea Omerta Hallgatások könyve Felolvassa Albert Csilla és Diményáron. Áron Kali könyve Arra kell menni, tudom én, Mert én azt már régtől tudom, hogy merre, Hogy én arra mennyit, mint gondoltam, Csak sosem mertem. Az ember kell biztassa magát, mert ha nem, visszatalál fordulni a nagy útján, mikor már épp fordulna reá. Na, akkor biztatom én magamat. Nyetek, Ali, így menj, erre látsz. Setét van, de arra kell. Abba a nagy setétbe kell most bé menni, s akkor ezt itt mind, ami van, elhagyni, s készen van. Azokba a dombokba, mint Kerbé menni, hát nem látszik a szemnek, mert összeír még a Föld az éggel. Messzi rül, milyen szépen összeír. Hát akkor én, szabózőt Kali, Biza elmondom, akárki hallgassa. Elmondom az én mesémet, mert az Biza most kezdődik. De már nem hallgassák úgy a mesét, mint a régi időbe. Le vannak az emberek arról szokva, hogy szép meséket, s történelmeket hallgassanak. Még az asszonyok s a leányok néha ha közös dologban ülnek együtt, ők legfennebb még hallgassák. És már csak a gyermeknek mondják az olyan mesét, aztán már annak se, mikor ki van nőve a gyermekségből. Pedig nálunk egy, -egy személy, milyen szép meséket tudott. Én is a drága édesanyámtól tanultam, de már én is le vagyok szokva, mert nem volt ki hallgassa. Mert csak is akkor van mese, ha van hallgatóság. A pap se prédikál egyedül a templomban az egérnek, na főleg most pap, most a papot be nem szeretik. De én nem tudok hallgatni. Én mindig kell beszéljek. Mert én, ha hallgatok, olyan szomorú leszek, hogy jöjj, hogy ugorjak a kútba, mint juhossári szegény. Hát már vagy elmenjek innet, vagy béugrok a kútba, más mese nem lehessen nekem. S hogy ne legyen az ember olyan egyedül, azért kell meséljek. Mert olyan lett az életem, hogy nem volt ki hallgassa, és én magamnak csináltam azt a rossz életet. Csak lehet most meg tudom javítani. Csak még utolszor megpróbálom, Aztán ő a kút nekem is, mint Juhossárikának. Engem úgy hínak, Kali, Szabó Kali, S egész néven Szabó Zöld Kali, Mert ketten vagyunk a faluban ilyen névvel, és akkor adnak mindenkinek csúf nevet. S engem úgy neveznek zöld kali, mert nekünk zöld a kerítés a forrószegi házban. Úgymondva édesapáméknak volt zöld, de hát annak vége lett, mikor már nem lakott És én arra nálunk felemegyek ki a faluból, mert az esik nekem a közelembe, de majd azt elmondom, mikor eljön az idő. A másikat úgy hívták szabó hosszú kali, mert igen hosszú volt, mint egy nyári nap. Mert a nyári nap milyen? Olyan hosszú, hogy soha nem akart véget érni, hogy az ember mehessen már haza a mezőről. De most már nekem az az egész büdös falu a hátam meget van. Elhagyom. Elbiza. És aztán mindjárt bétérek a hazugság sűrülőjébe. Mert milyen az ember? Hogy mikor elkezd mesélgetni a maga életiről, és eltér az igazság útjáról, akkor mind jobban és jobban megyen bele a sűrű erdőbe a hazugságával. Csak itten erdőn nálunk a mezőségben nincs egy szikra se, hogy a szemnek öröme legyen. Nem is úgy értem, hogy igazi erdő fával. Mert én már új életem első napján megtévedek a hazugsággal. Ilyen a természetem. Leánk a koromtól mind hazudok. Azért is mondják, hogy meséskali. Szabó ződ, meséskali. Mert nem mondom én meg mindjárt, aki kérdi, miért vagyok eljöve, Csak jót hazudok, és még el is hiszem. Még szamos falvába se kell beérjek, már is kigondolkozom, hogy akkor hová menjek aludni, ha megérkeztem, ahová indultam én hajnalba. Hát a kincses városba megyek. Kincses egy nagy nyavaját. Annak kincses, aki úrnak, kisasszonnak születik emeletes házba, aki meg hóstatinak, meg olyan iparas félének. Annak nyomorúság. Én már akkor tudom, mikor ott vagyok a hóhérok hídjánál, hogy kinél menyek alunni. Mert ugye nem a központi szállodába fogok. Van kicsi pénzem, egész kicsi, meg hozok is mit eladni, mert mi székiek igen jól tudunk árulni. Nekünk az az egy büszkeségünk, hogy árulunk. De aztán velünk nem lehet alkudni. Megmondjuk az árát, és aztán úgy van. De hát csak nem kell az embernek a szállásért fizetni. Olyat még nem hallottam, hogy mi pénzt adunk azért, hogy megaludjunk. Mert kigondoltam, hogy kimegyek a régi gazdámékhoz. Hát már csak engedik, hogy ott egy éjszakát háljak a színába. Mennyit szolgáltam nekik még lánykoromban? Mit leány? Gyermek az, mert minálunk nálunk minden gyermek úgy kezdi meg a szolgaságot, ha már tizenkét éve betellett. Mert nekünk, székieknek, az egy büszkeségünk, hogy igen jól szolgálunk. Régebb odaadták a gyermeket kisebben is, nyolc meg kilenc, minket már tizenkettőbe. Hát akkor menjek a volt gazdámékhoz, már gondolom jó késő van délután, mire meg vagyok érkezve, csak megjöttek a mezőről, vagy a kicsisára, a leánkájuk megjött a piacról, hárulni volt, mert itt minden nap van piac a városba. Vasárnap is, úrnapján. Nincs annak úgy tisztessége, hogy ne szabadjon dolgozni. Megfejni is kell, idő van már, hogy otthon legyenek. Ki is menjek a vasúton túlnan, úgy mondják, Bulgária telep, mert ott vannak ők a vasúttól még jó messzire nagy kertel, ahol egy hostati az egész fertály. És az én gazdám is az. Már látom, szekereznek haza a gazdák a mezőkről, hordják a sok káposztát, múrkot, hagymát. Itt inkább lóval járnak, nem úgy, mint mi, ökörrel. Itt nem szokás az ökör. A ló ügyesebb, nem tapod úgy, mint az ökör. Nem kapom olyan könnyen az utcát. Milyen rég jártam itt, nem emlékszek jól, és mindenik ház olyan kicsi, csak a kert olyan marha nagy. ebbe is, abba is utcákba, fordulok ki, de már a lábam szakad le, úgy fáj, mert még setét volt, mikor reggel elindultam hazúról. Na, aztán végre megkapom, Onnét ismerem meg, hogy a sarkon ott van a kocsma, a szatmári kocsma, az ott állt mindig. Kapu ki van tárva náluk, most hajtott be a gazda. Csak más felülről jött, mert arra ki is van nekik kert az alsó utcán. Az asszonya éppen megy hátra, viszi a mosdótállat rondyot, csak hátra kiált, mikor meglát engemet. Ne tessék bejönni, néni! Még nincs meg a fej, és jóra, míg meg lesz a té! Na azért csak megyek utána. Kicsit lassabban ne meg, aztán kiáltok neki befele. Biri, drága, hát nem ismersz meg, hát én vagyok az. Fordul meg, néz rám, mondja, jaj, drága, lássa, olyan rossz a szemem, de tudom már, olyan a hangja, ismerem én, tessék csak mondani a nevit. S néz, mint a vakond, csippenti össze a szemét, hogy jobban lásson, s akkor ő a gazda is, mondom neki, jó napot. Mire mondja neki Birikém, nézze már, drága, hát ki van itt? Néz a gazdareám, s úgy szól. Te, szennem a Szabó Kalinak vagy a leánya? Mert éppen olyan a formács, látom, te is olyan jó erős vagy, mint az anyád, csak vastagabb. Gyere csak ide közelebb, furú bácsihoz, mert tudom én a te anyádat, azt a Kalit, amelyik ide küldött. És akkor oda jöj jobban, és fogja a vállam. Na, hallám, jó, kinőtted magad, és asszony vagy már te is, szép is vagy, mint az anyád. Biri meg csak áll, mereszti a szemét, hogy lásson, és jöjj oda ő is, fogja meg a kezem. Jaj, hát én szívből kezdek akkor kacagni. Olyan szívből, hogy hasad meg. Már nem is tudja az a szegény szív, örüljön, vagy meghasadjon a bánatban. Mert én bizony nem kacagtam mióta. Birikém, drága, gazduram, drága, hát nem vagyok én a szabó Kali leánya, mert nem született annak se leány, se fiú, én vagyok az, tessék már engem megösmerni, mert itt szolgáltam az egész fiatalságom. Te, Kali, te mindig olyan ravasz leány voltál, mondja erre nekem a gazda. Te ne játszodjál velünk, ahogy szoktál mindig a meséddel, mert emlékszek én, úgy csavartál, ahogy akartál, mikor béfogtál a mesédbe. Ha akartad, sírtunk, hanem nevettünk. Csak most ne játszodjál, mert épp egy cseppet se öregettél. Te ide küldöd reánk a leányodat, azt hazudod, hogy te vagy a szabókali. Megállj te, mert ha megfoglak, kikapsz, mint cselétkorodba. Na, akkor már látom, hogy Sanyi bácsi már csak viccelget. Mert régen megismert, csak éppen nem akarja mutatni, hogy megöregettem, hanem fordítva játsza. Biri meg már úgy ölelget, csókolja az arcom, kezd ríni, Te, kalite. miért nem jöttél mióta nálunk? Te nem szégyeled magad, hogy egyszer ide bé nem jöttél. És akkor ölelkezünk még, és mindennek elmondanak, hogy én milyen vagyok, hogy sose jöttem bé. Pedig ők mennyit hallottak rólam? mert nekik széki leányuk volt utánam is, csak most van egy magyar lónai, hát azzal az ember míg zöldágra vergődik, megtanítsa mindenre, addigra már megyen is férjhez. Meg azok hogy feleselnek, s milyen csúfa szájuk. Na de akkor már jöj két másik asszony a teért a kapuba, és mi még mindig ott csak panaszoljuk, sírunk örömünkbe. Sanyibá is mondja, hogy megy már, szedi le a szekeret, és vár a jószág is. Kérdem, akkor tőlük még-még nincsenek szétmenve úgy a dolguk után, hogy itten a szénába megaludhatnék-e? Mert nekem bé kellett jönni, és holnap dolgom van a városban. Hogyne rázza a fejét, Biri, még csak az kéne, és nem el akarok-e egyenest a disznyók közé feküdni? Majd kimegy a cseléd, és akkor én béfekszek a padba a konyhába. és akkor megint rákezdi, hogy bezzeg mostan sincs még itthon. Hogy milyenek ezek a lónyai lányok? De most nem lehet szíki lányt kapni. Annyit kérnek, ki tudja azt megfizetni. Most is elküldte a boltba. Hát, azt szed, megjött. Kérdem Sanyi bát, lehet feljek én? Mire mondja Biri, hogy jaj, biztos el vagyok fáradva. Az már igaz. De mennyire? De hát leülök, és fejek én nekik. Hát de nem ismert téged az a tükrösse, meg a csárdás se, hogy fejed. És gyorsan kell, mert már jönnek az asszonyok, mondja. És az olyan kényes, mind a kettő, nem, mint a szegény fótos. Az milyen jámbor lélek volt. Mondom, akkor bemutatkozok nekik ennek a tükrösnek, meg a csárdásnak is. És oda is menjek, viszek nekik kis káposztalapit, mert látom már le van tisztítva egy kosárral, békészítve holnapra a piacra. Jól van, mondja Biri. Fejed, Kali, drága, ha bírsz vélük. Milyen jól esett nekem egyet fejni, ha nem is a magamét. Itt a gazdaszony vajjal kenibé a tőgyet, igaz, sárgával, de akkor is vajaz. Nem úgy, mint nálunk, a szalonnával. Tejet soha fel nem vizezi, mikor adja el. Az ilyesmit szégyen a hóstatinak. Ha valaki megtudja, hogy vizez, oda a hóstati becsület. S akkor végre leülök én is, míg fejek. Derekamat is kinyújtom, mert úgy fáj, majd elpusztulok belé. Mire minden megvan, apró jószág, a holnapi piacra békészítve, menyek bé a konyhába. Biri már rakja ki a jó túrós puliszkát, de olyan urasan, tejfellel, ecetes hagymával. Így bánt velem mindig furugazda, a belem kitaposta a munkába, az már igaz, de a hóstati jól tart, etett, és nem csak etet, egyenest jól lakat, semmit nem sajnál. De aztán úgy dolgozik ott az ember, mint egy afrikai néger a rabszolgaságba. Biri csak négy évvel nagyobb nálam, a gazda akkor vette ide, amikor meghalt neki a feleség, s maradt a kettő árvája. Sanyi bácsi sokkal nagyobb volt, mint Biri, Biri meg szegény leány, egy kis darabka földet kapott csak kint a városból, de jó leány volt, mert úgy tudott dolgozni, mint a legjobb ló. Aztán én Birivel úgy voltam, mint a legjobb barátnék, testvérek. Nem is gazdám volt, hanem inkább egy édes leány testvér. Később egyszer láttam még magyar időbe, amikor béjöttünk az ünnepre a kincses városba, mikor vonult B. Horti Miklós meg a sok gyönyörű magyar katona. Jöttek bé mind az emberek a faluról, mert nálunk ugye nem megy át az országút, hogy lássuk. És akkor az állomásnál találkoztunk, alig ismertük meg egymást, mert neki olyan szép ünnepi volt a ruhája, amit sose viselnek a hóstatiak csak a csőzbálba. Rajtam is a legszebb ruha, még párta is a fejemen, pedig az nincs nekünk a viseletbe, azt úgy vettük az ünnepre. Hogy örültünk, mikor megismertük egymást? Na de akkor mindennek örült az ember, ugrott ki a szíve, hogy magyar világ lett megint. Azóta nem is tudunk semmit a másikról. Mi se jöttünk be, mert nem lehetett már semmit eladni a háború alatt a piacon, s az uram se hatta, hogy áruljak. Tudtam már, hogy nem lett gyermek Birinek se, csak a két árva, akit nevelt. De hát azok már férnél vannak, mert egyet se látok itt a házban. Akkor aztán furugazda elmondja, hogy a nagyobbik gyermek ide ment, híd elvére, jó legényt kapott. Nem olyan nagy a földje, de igen dolgos. A kisebbiknek nem volt szerencséje, nem hallgatott rá, elment a másik hóstádba, felment a borháncsba, ahol ő idegen, és kell csinálja az anyósának is a földjét, meg a sajátjukét. És te, ravasz zöldkali? Kali! Hát rólad mennyit mondottak, feleség -e, igaz, ugye? Kérdi Sanyi bácsi. Hát mit mondanak, Sanyi bácsi? Mert én azt ugye nem tudhatom, mert nem nekem mondják, hogy az a te urad nem olyan jó ember. Nem olyan jó, az már igaz, de van rosszabb is, melyik veri az asszonyt, vagy csak az itals a kocsma kelnéki, vagy hogy nem dolgozik. Az enyém dolgozik, az anyáit is csinálja, testvérinek is segít, akkor kanalozzuk a finom zsíros puliszkát. Bé van utalva a klinikára, mondom nekik. Hasnyállal. Holnap kell menjek Bé hozzá, szerezzek valami orvosságot, lehet operálják. Na te szegény asszony, mondja Sanyi bácsi, aztán járhatod a klinikákat, azok a tolva orvosok a szemedet kiszedik. Pedig mostan már mindenkinek ingyen van operáció, mégis annyit kell hordani mindent. Csak akkor Biri, hogy jaj, mit tudjon ő neki küldeni, az Uramnak? Mit teszik az meg? Kis túró, kifődzőttség, vigyem béaszt azt ő küldi. Bár sose látta, de mondja meg az Uramnak, kinek ilyen jó asszonya van, annak vigyázni kell rá. Az csak nem lehet olyan rossz ember, kinek ilyen asszonya van. Nem, hogy a fene ott tegye meg. Mondom Birinek, nem kell semmi, adnak ottan neki nyálkás ételt, mert csak azt tehetik. De Biri csak nem hagy, hogy ő reggel korán megy piacra, mostan béteszi nekem, nem lehessen, hogy ne vigyem el. Attól nem lehet meggyógyulni, amit a kórházban oda löknek Aztán még igen sokat diskurálunk Birivel kinnapadon. Sanyi bácsi korán feküszik, Négy kor kell már. S megy ki a mezőre. Kiönti a szívét, szegény asszony, hogy nincsen neki gyerek. Annyit mondja, annyit mondja, nem fogy el a szó. Mert olyan a panasz, ha megindul, mint a csermely, aztán csak mint dagad, hogy elviszi a törzses fát, és a folyó lesz belőle. Hogy mit kínlódott ő a gyermekért? Mondom neki, hadd el, Két árvát neveltél, többet ér az az Isten szemébe, mint a saját. És kérdi halkan, tényleg nem olyan rossz ember az uram, mert ő hallotta, hogy úgy jár, kés van a csizmájában, mikor megy a kocsmába. Mondom neki, szigorú ember, az már igaz, És fösvény is, de az csak annyit tesz, megfogja a pénzt. De azért nem olyan jó ember, mondom halkabban mert csak kifordul aztán belőlem a szó. Nem olyan jó. És ő is, ha felmérgesedik. Egy szó, mint száz. ember. Egy dög. Mert végül valakinek nekem is el kell mondani. Aztán biri vigasztal engem. Hagyjad, Kali, drága. Hagyjad el. Nem érgesítsd, azt nézzed mindig. Aztán főleg most a betegségivel feküszik. Ilyen a férfi. Felmérgesedik, üt. Engem is ütött az apám. Kaptunk minden semmiségért. Ha siettem a munkával, azért, mert kapkodok, ha nem, azért, hogy lusta vagyok. Vert, de igazságos is volt. Soha nem tanított. Haj, a bátyámat hogy ütte, verte, csépelte. Még kicsi volt, elszakította az új cipőt, mert rúdosódott vele. Úgy elverte, hogy három napig nem volt eszméletin. Azt hittük belépusztul. És nem volt szabad orvost híni, nem engedte, hogy az sok pénz. Anyuka akarta vinni be a kórházba, már fel is tette a szekérbe. Nem engedte, de nem lehetett visszaütni. Az ember nem üt vissza. Aztán nem is lehet csodálkozni, a bátyám elhagyott minket. Már olyan jó legény volt, tizenhat éves. Apám még egyszer jól megverte, mielőtt elment volna hazúról, bottal. Aztán már sose jött vissza. Elment villanyszerelőnek, egy darab földet nem csinált többet. Nem is az fáj nekem annyira, hogy elment. Az ember, mikor kinő a házból, elmegy dolgozik a testvérem, szépen él. Apuka megmondta, szégyen más embert szolgálni, s hogy az embernek a kenyere attól függjön, ad-e neki a másik munkát, vagy nem ad. Mi itt nem kérünk senkitől, igaze. Mi megcsináljuk a földet, és van minden. De az fájbiza, hogy elhagyta a vallást. és szektába. Jehovista lett. És olyan asszonyt is vett, melyik jehovista. Hogy fáj ez nekünk? Egyet mondok, csak ne, hogy te is elmenjél, Kali. Ha jó embers nem kocsmázik, dolgozik rendesen, vigyázni kell, hogy nem érgesítsd, csak ne menjél el. Csak nekem van szerencsém Sanyival, mert ennek a furus nagy híre van, hogy ő olyan jó ember. Pedig úgy jöttem Birikémhez, akartam én mondani neki -e mostan, hogyan állunk. Legalább Birinek, hogy könnyítsek magamon. Csak mikor láttam, úgy sajnálnak, s féltenek, azután már nem jött ki a számon. és már gondoltam is, lehet, kell forduljak vissza holnap a nagyházba. Aztán nem beszéltem semmit, hogy hogyan volt. és benne maradtam a mesémbe, hogy a kórházba jöttem fel. Csak Biri panaszolt mind. De azért az én sanyimnak is megvan egy hibája. Egy hiba kell, hogy legyen minden élőnek igaze, mert a rózsának is van tövise, akármilyen illatos, mert ő annyira szereti a pénzt. Megvan a pénzért bolondulva, azt nagyon nézi. Na gondolom, hát ki ne szeretné a pénzt? Minden ember szereti azt, ha van azért, ha nincs, épp azért. Ennél nagyobb bánat ne éri az embert. Aztán holnap is elgyere, mondja s vigyed bé a kis túrót meg zöldséget, levesből a főt múrkot itt a paradicsom, paprika most szedtem le, némekkor ez a paradicsom. Aki ettől nem gyógyul meg, azt bíza kéri magához az úr. és azzal bé teszi zsákba. Még elmosogatok nekik, két cseberbe szépen, nem úgy, mint oda a szájból, hogy a tiszta vizet szájból engedem az edényre, jó lesz annak a mocskos embernek így is a szájamból. Aztán kérek egy mosdótál forró vizet. Mondom a klinikára, nehogy bevigyek fertőzés félét az állatoktól. De aztán csak mosdok, s áztatom ki a lábom, mert már szakad le. Lépni se tudok, úgy fáj a talpom. Kérek kis ecetet is. Étszakára teszek ecetes ruhát a talpomra. Na már mindjárt teszik rám az ecetes ruhát, mert így van a mondás, nem is volna olyan nagy baj az. Mert azt jelenti, az ecetes ruha az a hímzett szemfedél. Pedig az volt nekem az ecetes ruha, amit kaptam én ottan a nagy marha házba, míg éltem. Adtam már neki húsz évet, hogy maradt volna ott az árokba, mikor részegen béfeküdt. Minek vártam ennyit? Már tiszta vénasszony vagyok. De hogy megyek én a klinikára, nincsen nekem ott senki ember fias, Isten őriz, hogy én legyek beteg. Megyek a cselét piacra, biza. Jó korán reggel kiállok. Eladom magamat. Nincsen nekem már semmi, csak magamat adhatom el, megyek szolgálni. Hiába mondja, furugazda, hogy ő a maga ura, azért csak minden ember szolgál, a hóstati is szolgál. A király is, ha jó király, kell szolgáljon. Szolgálja a népjét, mint Mátyás király. Csak a rossz király nem szolgál. De bizza a Mátyás király óta nem volt nekünk egy jó magyar király, hogy az a mesékbe benne legyen, s a gyermek is megtanulja. Jaj, mekkora mesét tudok én arról a Mátyás királyról, hogy tudom mondani, de hogy? De hát, ha egyszer nem hallgassa senki. Most megyek ki a városba a piacra. Mint kicsi koromban, mikor megvoltam már 12 éves leánka, elébb nem engedtek. És akkor fogott édesanyja, hozott ki a piacra a kincses városba. Azt mondja, holnap viszlek eladni, te Kali. Teszem szembé neked a kötőt, fersinget, elleszel adva szépen pesztrának. Vagy a tehém mellé, vagy lehet mész hagyma ültetni. Nagy leányka vagy már? Való vagy már a föld mellé. Másnap mentünk ki. Én úgy örventem, hogy kenyérkereső leszek. Ott állott már reggel négykor a sok ügyes széki legénys leányka. Adták előket a hóstatiknak, vitték, mint a fehér kenyeret. Olyan kis macskatökös kalabban a fiúk, a lányok meg szép fehér keskenyőbe. Jaj, de nem szolgáltam én már huszonkét éve. Na, most viszem ki magamat eladni. Drága édesanyja, ha tudná. Majd megtudja. Nem kell arra várni. Egy nap nem kell, s tudja, mert olyan jó a falu. Minden szájára veszem. Mert úgy jöttem én most ide tőlünk a városba, negyven kilométer gyalog. Bizony már elé voltam készülve erre a nagy útra. réggel volt ez nekem rendelve. De nem azért nagy, mert annyi sok kilométer, mert csak egy napjárás, hanem, hogy mégiscsak az ember fogja magát, és akkor ott hagyja a házát, amiért annyit szenvedett. Nagy morha ház a község főutcáján, a felszegen, bár sose láttam volna bévűről. Minek is megy egy forró szegi leány felszegre. Édesanyám idejében még jól megszurkálták volna a legényt, ha felszegi akarja vinni. De én úgy meresztettem a szememet arra a nagy erős házra. Kékkel volt kimeszelve minden oldala. Két ablak az utcára, három a tornácra. Alatta a nagy pince, jó magas. Elől a szobával, hogy mindig csináltuk aztán benne a táncot. Az udvar kopott volt, mikor engem odavett asszonynak egy virág, semmi benne. Csak istáló, mindenik épület erős, van hely. Amennyi állatot csak akar az ember. Látszik, nagy gazda volt itt rég, csak most nincs asszony. Kert, s föld, s minden. Apám mondotta, hogy ne a házat nézzem, amikor már akaródzik menni férhez, hanem az embert. Hát de, gondoltam mi rossz van abba az emberbe. Kicsi ember, nem is igen szól, nem tud olyan szép szavakkal udvarolni, csak mindig jő, minden szombaton, polgárestéken, s itt ül. Bálba nem visz, táncba egyszer sem megyünk, csak ül. Kapja a tésztát, a pálinkát, keveset beszél, azt is a szülékkel. Csak mikor setét este van, ülünk a tornácba, és kezd húsolni de aztán úgy húsol, de úgy, hogy megfájdul a melljem, úgy, mint Markója. Mondom is neki, nem félek én semmitől, csak ne szorítson úgy. Semmi szép szavakat nem mond, csak nem tudja magát uralni. Pedig gondolhattam volna, hogy nem jó órában lett az a két élet összekötve. Mert mikor bokrétával az esküvőre mentünk ki a kapunkon, fel volt díszítve kék búzavirággal, megbotlottam. Az ember meg nem mondott semmit, ahogy szokás lett volna. Kellett volna köpjön egyet, és átemelni a kapun, hogy mutassa, mindig az asszonya mellett áll, akármi baja lesz, ha beteg is, ölébe fogja tartani. Így van a szokás. De nem tartotta. Ha abból a kapuból visszafordulok, más lett volna a sorsom. Visszafordulok. Kicsit haragusznak, veszekednek, na, meg is vernek, aztán el van felejtve, és akkor más sorsot csinálok magamnak. És az egyik lányom is meg volt jól hűlve a lakodalomba, jó háromszor prüszkölt, amikor bent voltunk a templomba. Akkor már nem igen lehetett volna kiszaladni. És így tőtt el nekem az a temértek idő. Tiszta Préda. Na de most már nem is beszélzte nekem, kutya, gondolom magamba, mert nincs kihez. Mert biza egy éve fogtam magamat, és kezdtem gyűjteni a pénzeket. Szoknyámba belül vartam zsebet, oda tettem bé mindig, meg ne találja. Egyszer megkapta, mind elvette. Egy bottal akkorát csapott a hátamra, hogy anyám borogatta aztán. Na, te kutya. Aztán kezdtem megint szedni össze, összekuporgattam a körmömmel. Mert én csak mindég szőttem a vásznak s vittem eladni, mentem át szamos szamosújvárra, és egyszer küldtem be a nővéremmel a városba is. Igaz, semmi ára most a vászonnak. Aztán adtam el titokba a fiatal leányoknak, a fileplánynak is, mert az esküdni készült, és nem volt neki elég a vásznuk. Nagy szégyen egy leánynak, ha nincs neki elég vászon, mit vigyen az újházba, mert azt jelenti, hogy lusta, mert hiába lehet kapni a vásznat az üzletbe. Neked kell szőni, szegény leány, ha férhez akarsz menni, mert úgy látszódik meg, hogy ki a dolgos leány. És csináltam kenderzsákot, mert volt nekünk kender is a csukástóba, meg a másikba is a palló mellett. Loptam is az öregtől? Hát loptam. Vitték be a jó erős szákukat, még a hóstatiak is vették, s raktam magamnak is bé egy jó vég vászmat. Felködtem a padlásra a zsákba két inget, a lajbit, kapcát, kendőt, egy kötőt, meg a szép szoknyámat, s akkor három változót is tettem, és már készen állt nekem a tarisnya az útra, mikor az a kutya megkapta azt is. Ment fel a pálinka főzőért, észrevet. Te pedig úgy csináltam Bia, nagy tekenyő mellé, mert nem kell használni annyi kenyeret, nem kell bétenni nekünk, mert csak ketten vagyunk. Rögtön tudtam, mit akarok. Szaladt apámhoz, mondotta, Kali szökni akar. De elébb jól megvert. Úgy szedett fel az ungváriéknak a cselédje az udvar földjéről, ment haza mezőről, én meg kiabáltam. Apám jött, s mondotta, ha eltalálok menni, meglő, vissza a zsidóhoz, mert annak van puskája, s le fog lőni. Látta pedig, hogy vagyok, megverve, még az ing is bé volt hasítva a karamon. Bévit magához, egy hétig hagyott maradni otta, mert édesanyja úgy könyörgött neki, aztán küldött vissza. Aztán már úgy gondoltam, Sose fogok én elmenni. Hová menjek vénfejjel, ha apámékhoz nem engednek? Ez a tolvaj meg annyit fog élni, még nálamnál is többet. Mert a rossz embernek hosszú időt ad az Isten, hogy kínlódjon itt a földön a maga rosszaságától. A jónak meg keveset. Mert a jó ember annak is örül, a kicsinek. Mert ugye, hogy volt szegény juhossárival is? Kicsit adott neki az Isten, és azzal a kicsivel volt boldog. Ki nem tudom várni, hogy felforduljon az az ember. Csak aztán jött haza szombat éjjel megint a kocsmából. A ruha rajta tiszta sár, béfeküdt a vízbe, vagy valamelyik bélökte, mert szemtelenkedett. Kalapját elhatta, Inge elhasadva, haza jö, rúgja bé az ajtót. Nem mond egy szót sem, nem köszön. Nincsen vendég, hogy köszönjék neki. Én már rég le vagyok feküdve, de nem alszok, mert félek. Jő bécsizmával, béhengeredik az ágyba, lök meg, morog, mert emberhang ki nem jő a száján. Gatyát bontja ki magán. Úgy csizmában próbál odaférkőzni. Mondom neki, menjen már a maga helyére, mit jő rám mostan? Akkor megint mond valami csúfszókat, csak nyomja magát béhozzám. Lököm el, gurul le a földre, suppan egyet, fejét is béveri. Na, gondolom, Kali, megkapott -e ezért a magadét, hogy lelökted. De alig tud felkapaszkodni, Fogja meg a pokrócomat, úgy akarja felhúzni magát. nem eltépi, pedig jó erős pokróc. Akkor húzódok arráb, hogy gyújtsak világot. Kiált, hogy hozzak neki pályinkát. Én mindig dugom a pályinkát, de most gondolom, adok neki, legalább békém lesz. Hozom. Jó pohárra a tőtök, feltápázkodik. Veszi a pohárral. Aztán veszi az üvegből. Hát azt a pálinkát se látott többet, Kali, gondolom magamba. Mikor teszi le az üveget, hogy állna fel, esik el megint a lábáról. Akkor ordít, hogy lelögtem, bemocskoltam, de már beszélni se tud. Na, gondolom, Kali, itt a te időd. Csak hogy a csizma rajta, és benne a kés. Gondolom, lehúzom róla, úgy se tud ellenkezni, megyek a lábához, rúgka pál, mint egy vadló. Mondom neki szépen, vetkőzzék le, és feküdjék bé az ágyába, éjszaka van. Hogy őnek én nem parancsolok, s hozzak enni, is pálinkát, s aztán a seggemet adjam. Csak leveszem róla a csizmát, viszem ki. Áll fel, megint iszik az üvegből, de már esik el, ahogy van. Megyek bé, fogja az ingem, megkap, esek én is reá, Markó, és húz magára, s hogy ő engem mostan agyon fog ütni gonosz boszorkányt. Fogom meg az asztallábát, szabadítom ki magam tőle, na gondolom, most kapol, te vénember. Mert igaz is, mennyivel nagyobb nálom, tíz vagy tizenkét esztendő, de termetre akkora, mint én. A falon ki van szegezve az a faragott bot, amit még az az agronómus mérnök hagyott itt, mikor jött a fődet mérni még a magyar időbe, s nálunk aludt. Jaj, be szép, kedves ember volt az. Na, azt vettem volna én az ágyamba, de hát az nem akart jőni. Csak kiraktam a botját, hogy valami szép emlékem legyen egy férfi emberről. Kapom le a botot, mondom neki, hozzám nyúlsz, megütlek. Embert nem üttem meg sose, de most kapol, és megint ordít, és nyúlik felém, hogy én a picsámat kinek tartogatom, kérdi. Hogy az kinek kell az én vén kopott picsám? Így beszél a szégyentelen. Akkor bizarrea vágtam a hátára. Elég jó nagyot, mert nyögött beléje. és akkor fordult, hogy megkapjon engem, de sóztam rá egyet, és kapott az oldalába is meg a seggire. Jó nagyot suhintottam, lehet még a tökét is elkaptam. Mit bánom? És akkor leesett arccal a földre, még egy jóta a hátára, és kiálltam, ha megmozdulsz, kapsz, addig ütt le kutya, amíg kiszáll a lelked. Nincsen ennek lelke, semmi se szállott volna belőle, csak egy büdös fing. Nem mert mocorogni, mert ott álltam felette, őriztem, pedig én még gyermeket se üttem, mikor pestra voltam, még ha olyan rosszat csinált is. Minket csak most is Pistáig hallhatnak a szomszédból, ha nem alusznak. De már ilyenkor szoktak, mert pistabácsi nem jár kocsmába a mája véget. Ők már megvannak szokva, hogy nálunk szombat éjjel ilyen hacacári van, amikor hazajön a gazda. Úgy álltam a feje fölött, mint egy alabárdos a kolozsvári főtéren a szoborban. Vagy egy sintér. Megkeményítettem a szívemet, nem mozdulok. Vártam egy cseppet, aztán hallom, Szép lassan kezd hortyogni ott a földön. Nem halt ez meg három jó botütéstől. Volt az hat is. Na, akkor úgy maradok még egy jó darabig, Míg biztos már jól alszik. Éjfél el van múlva, aztán kimegyek halkan, Kiveszem a kést a csizmájából, meg a többit, amit a konyhában tartok, kettőt is. Jól felrakom egy magas pócra, ne leelje meg, akkor kezdek szedelőzködni. Halkan járok, mint a kajtármacska, de a botot ki nem engedem a kezemből. Rakuk be gyorsan mindent magamnak, már tudom, mi kell nekem. Veszem elő a kenyeret, szalonnát, egy kis csupór szilva ízt, s a vásznamat, ami le van szőve. Nyitom ki a szekrényt, egy szép kendőt kihúzok, s még egy ócskát, hogy legyen mibe dolgozni. S egy törlőt is dugok a zsákba, lehet el tudom adni. Ő neki a pénz mindig a mellében van, én oda nem nyúlok, felébreztem, elrontom a szerencsémet. Pénzem nem sok van, mert elszedte, amit talált. Nem tudtam gyűjteni, mert csak a körmömmel tudok pénzt csinálni, mikor szövök. Még a táncból is, ami volt, nem adta. Csak a padlót nekem kellett súrolni a sok sáros csizma alatt. Akkor visszamegyek, őtözök, minden készen. Még ülök a bottal a kezembe, s várok. Még pirkadat előtt ki kell menjek. Megébred, megöl. Ülök, csak hallgatom a szuvakat a gerendába. Ahogy lélegez, azt én nem hallom. Nincs már nekem arra fülem. A gondolatom ki van menve a házból. Én már csak előre nézek, az utamra. Iszok egy jó nagy csupor vizet, mielőtt felkerekedek. Ki tudja, mikor kapok megint. Még nincs négy óra, mikor indulok. Az állatok még csendben vannak, alszik a község. Úgy megyek ki hátra a Kurta utcán, aztán a cigányházak felem meg ne kapjanak, kérdezzenek. felem nem tartják a kutyát láncon, azok csak oda jőnek, szagolnak. Viszek magammal kenyeret, dobom oda, ne ugassanak. És akkor még jobban jönnek. Már egész hadseregjő utánom követnek, mint Krisztus Urunkat a tanítványok. Elkísérnek az utolsó putríig. Akkor visszakerekedek, és megyek el a palló mellett. Lehet kéne menjek a pallón, jól beli a tóba, mint a szegény juhos leányka, mikor bánatja lett. Beszép mese? Hát milyen rég tudtam valakinek mondani a sárit, Mert annak volt egy igaz szerelme, és nem engedték hozzá. Egy román fiú, de igen rendes. Mert itten nekünk van öt román család a faluba, rendesek, tisztelik mind a magyarokat. Úgy dolgoznak, igen, rendesen itten ezek a bucsáik. De nem adták. Azok meg csak mind titokba csinálták, hát aztán bését átsárik a palló mellett. Vette egy nagy szoknyát magára, és mind megrakta kővel. És aztán a legény kiment a bánattól a faluból. Másikba kötözött, tiszta románba. Szép, igaz mese. Nem arra kell menjek én a pallófele, hanem kell menjek az úton, biza, ha élve akarok maradni. Megyek inkább kifele a hintáspali dűlője fele, aztán kiebb még van egy esztina, azt elkerülöm, és megyek a bokrosok mellett. A határban nem látszik még semmi, megyek az órom után, setét van, de tudom én az utat boncida fele, csak nem megyek az úton, hanem megyek a mezőn át. Míg ki nem érek a határból, leseülök. Elhagyom bodonk útját, már nem azért mondják úgy, mert mostan nincs kút, régen volt. A csukástóból messziről erősembrekegnek a békák, azok nem alusznak, vigyáznak egymásra. Nem látszódik semmi, csak a jó szikes föld alattam. Milyen széles a határ, mintha város volna. Csak a föld olyan rossz. Hiába nagy, ha rossz. Mire kimegyek a Demeter Andrésbá dombja alá, már kezd vírradni. Odább nucúj kútja, úgy mondják. Kút nincs ott se, csak úgy mondják. A domb másik oldaláról már látszódik a boncidai templom. Na, hogy felérek a dombra, egy jó suvadás van, lépek egyet, s bucskázok alá, lemegy a lábam alatt a főd. Csúszok lefelé a faramon, Szerencsére megfog egy bokor, hogy ne az ajáig guruljak. Akkor abba kapaszkodok. Ha legurulok, széjjel hasad mind a ruhám a bokorba, hogy az Isten verje meg. Nézem, nem esett baja a szoknyámnak, el nem hasadt. Csak kicsikét kiment a ránca, hogy ráültem a seggemre. Akkor állok fel, de úgy kezdre megni a lábom. Az ördög tudja mitől. Fogom meg, nézem, mi az Isten nyilád meg a lábom, hogy nem tudok lépni? Kell üljek le, csuklik össze, mint a tó -torgona. Ülök, már majdnem a dombaljában vagyok. Hát nem tudok én felállni, mert nem tartsa a lábam a testemet. Kezd víradni, kezd látszódni a boncidai templom. Mondom magamnak, szabóződ Kali, vagy erígy vissza még most a határból, mert virradatra otthon leszel, vagy erigy merre szemed lát, mert akkor soha vissza nem térhetsz. Apád meglő, az a gonosz urad meg agyonvág. Futhatok a nővéremhez, s drága Mihály öcsémhez, aki adventista lett, olyan jó ember volna egyébként, de pokaita lett. Megkapnak, hogy szöktem, végem van, de csak itt ülök a domb közepén, nem visz a lábom, Hiába parancsolok én neki, már mennyit ülök még itt, gondolom, nakali, itt lesz neked véged. Se el nem mentél, se ott nem maradtál, mint a mesében a buta leány, mikor a csúf király kéri. A kincsek el, de a pofája nem. Na, éppen így vagyok én is. Már csak a Filip Gergi báviskója látszik, aminek nincs teteje. Mert úgy él az az ember, mint egy remete. Fia elment a háborúba, azóta is várja. A mámika elhult mellőle. Aztán ő ide kijött, s vissza sem ment. A ház tetejét elvitte egy vihar, s azóta setetre állt a Mondták neki, legalább szalmával fedje be -e a házat? Minek? kérdezte. Ha nem esik, nem kell fedél. Ha megesik, a szalmán bécsurog mind. Ott él, várja a halált. Semmit nem teszem. Én is így ülök a seggemen mióta lebuktam itt a dombon. Fel nem tudok állni. Nincsen bajom, kitapogattam a lábom. Csak hogy kiment az erő. Mit csináljak? Ülök, s várok, míg megjő az akarás a lábba. Nem szoktam én ülni, hogy a határt nézzem. Messziről meglát valaki, mit gondol. Szegény asszony elverték a háztól, vagy lopott, vagy egyéb szégyene van, kell fusson el. Senki se gondolja, ha így meglát ülni, hogy rendes asszony vagyok. Rendes asszony nem ül a seggin a határba, mikor pirkad, spotyogtatja a könnyit. Mondom neki, gyere te láb, de nem úgy, mint a mesébe, hogy azt csinálod, amit akarsz, és aztán a szegény leányt oda az ördöghez megpróbálni. Minek kell az ördögnek mindig az asszonyt meg a leánkát próbálni, próbálhatná azt a rongyos férfit is, mert mivel jobb az? Na, én aztán mostantól úgy fogom inkább mesélni a szegény legényjel, vagy az özvegy emberrel, az ördög próbára teszi a férfit, és utána ha szépen viselte magát, adja neki a jó asszonyt, a jó feleséget, vagy egyenest az aranyhajut. Már ha kiállta a próbát. Melyik mesébe kiállja, melyikbe rajta van kapva, így fogom mondani, emberrel, nem asszonnyal. Csak épp legyen ki, hallgassa, mert énekelni még szokok egymagamba, de azért mesélni, csak nem visz rá a nyelvem. Pedig még a magyar időbe kijött édesanyámhoz valami tudós ember, és kérdezte a meséit, és beírta a könyvibe. Mit ér az, ha az ember könyvnek mesél? Gyermeknek kell mesélni, s embernek, vagy asszonynak. Nem a könyvnek. és azt úgy se tudta beírni, mikor édesanyja úgy csavarintja mind a mesét, hogy a királyt így mondja, az aranyhajut úgy, a báránykát másik hangján. Abból se nem hallatszódik a könyvbe. Na nem én mesétek, Ali, hanem erigy. Erígy láb, egy-kettő, egy-kettő, adott nekem az úr akaratot. Édesanyám is mindig mondogatta. Kali, te aztán tudol akarni? Épp úgy tudol, mint Ferenci Zsuki Mártonnak a nagyfia, mikor beesett a két lova az árokba. Úgy kihúzta az, de úgy, egyedül, létire. Csak épp a jót akart, s ne a rosszat, ki mondja meg, hogy jó vagy rossz, ahová én megyek? Jól tettem-e, vagy se, hogy szöktem? Hogy mi ő aztán? A kurvaság, vagy a cselétség. Na most szépen el vagyok jőve határából. Ezek már a boncidai nagy földjei, Mert ott a gróf van, vagyis volt. Nézem, nem is arattak semmit. Úgy áll a főd csupaszan, Semmi nincs bétéve. Olyan, mint az üres bölcső a házba, Hogy az embernek megered a könny a szemiből, Mikor nézi. Gondolom a boncidai grófokat is elvitték, Mint nálunk az egész ungvári családot, Mert azok mi nálunk a nagy gazdák. Azoknak van csak annyi holt, Hogy elvigyék. Úgy tették fel a teherautóra, Vitték el szegényeket. Pedig azok mennyit dolgoztak? Úr, úr! De azért cseléd az, egy se ült, mint egy úr, főleg az asszony. Az éjjel nappal a földön volt, cselődjük is csak kettő, többet nem tudott tartani. Hová vitték? Börtönbe? Vagy valami más helyre? Nem kötötték az órunkra. Déósok lettek, úgy mondták déósok. Mit tesz az a déó? Biztos rományul van, déó. Nem az van kiírva a templomra? Nálunk már egy éve vitték el a községből az urakat. Lehet kettő is megvan. Teherautón éjszaka vitték székről. Már éppen kezdték volna a tavaszi vetést. A földjük úgy maradt, tiszta szárazon. Senki hozzá nem mert nyúlni. Aztán már ebbe az évbe jöttek, s az állam mind szántotta. Na de nekem a hátam meget van már szék. Innet még látszik a szén a fűdülő, De ződ az nincs rajta. Le van minden aratva, rágva is, ami fű volt. Kopott minden, ki van száradva. Már a turmákat sincs hová kihajtani, Feljebb kell vinni farkas erdő felé. Csak a nap égeti a fődet, Hogy nem szégyeli magát, hogy kicsit enyhülne már, mert biza szeptember hava van, és csak éget. Arra, mi felénk még látszanak a nagy fehér sófoltok, és körbe-körbe még a sóvirág is ki van hajtva, csak épp innet szűrke. Sórét. Mert itt régen volt sóbánya. Aztán lett csak bezárva. Hová lett a só, ki tudja. Mert só még van valami, ki akaródzik jönni a teteire, s ha a föld tetején van, akkor van az aján is ejsze. Remeg mindig az az Isten verte lábom, mint a kocsonya, ahogy lépek ki a határunkból. Le is vetem most a csizmám, pedig alig jöttem még, de inkább viszem a vállamon. Mert a szebbiket vettem fel, amit még leánykoromban kaptam esküvő előtt, és a lábom azóta megvastagodott. Jó erős csizma, Kemény, mint a fának a törzse. A puhát elhattam, nem cipelem. Remek szegény lábom, mert nem tudja, hová megy, hová küldi a gazdája. És akkor jól kisírom itt magam a határban, hogy ez az Isten verte élet azzal a emberrel. De én rontottam el, mert úgy akartam azt a nagy erős házat, úgy mereztettem reál mindig a szememet, még bele sem mentem, mint asszony, már képzeltem, hogy fogom a házeleit béültetni virággal, az udvart megrendezni, a kerítést kifesteni ződre, mert én vagyok a ződkali. Mennyi apró jószágom lesz az udvarba, még pulykát is veszek a rományoktól, mert azt ők csinálják. Ződre festem a tornácot, mert az az én színem. Kap zsileány, csak a pénzre gondol. Mert én abból a szabóződék, kicsi nádfedős házából úgy el akartam jőni. Semmit nem láttam, csak azt a nagy házat. Hogy milyen az emberem, a vaksi szemem nem látta. Anyám meg szépen kiállított, párna, paplany edény, ruha egy szekérrel, minden. és kaptam egy kis földet is, csak épp nincs egy hold, kevés az. Úgy megyek el mostan abból a házból, hogy még egy Isten segítset se mondok, vagy hogy egy keresztet vessek. Úgy kapkodva lépek meg, s hogy meglegyen minden az útra, arra gondolok, s csak ügyelek, hogy csendbe tegyem bé a kaput, s lépkedek, hogy a csizmám se kopogjon. Nem mint aki nagy útra megy, hanem mint aki szökik. Boncidára bé nem megyek, még megismer valaki. Aztán már kigondoltam, ha kérdik, hová igyekszek, mondom, hogy viszek vásznat eladni. Van nekem egy asszonyom Boncidán, Szamosújváron, Zsukon, Apahidán, melyik közelebb van, mikor kérdik, hisz batyom van, nem hazudok. Széltől elhagyom Boncidát, s veszem az irányt felső zsuknak. Sokat bódorgok, dombra fel, dombról le, ezek itt olyan hosszukó dombok, nyúlnak, mint a laska. Sosincs végük, mert itt egy erdőse vagy valami jelesebb dolog, hogy az ember tudja, hol az irány. A mezőség az ilyen szegényes valami. Rossz nagy főd. Aztán meglátom a zsuki templomot. A szántókat, mezőket inkább kerülöm. Nehogy egy gazda meglássom, megyek a dűlők fele, s a dombok aljába. Ne találkozzak senkivel. Zsuk megyek átmegyek a kis szamoson, s aztán a parton kicsit ülök. Ahogy látom messziről a zsukikastélyt, hát a hátsó ablakok mindbé vannak verve. Ottan a kemény báról, akik, lehet kilettéve az ismert, túl sok volt a fődje. A szamosba kimosom jól a kendőm, mert kezd erősen meleg lenni, s úgy teszem fel vizesen. Alsó ingem is megvizesítem, de már akkor igen kezd hasogatni a derekam. A lábam is nehezedik el, és még van mit gyalogolni, míg bérek a kincses városba. Mindég a szamos mellett megyek, mert akkor nem tévestek. Hát a víz sokat kódorog, nem mérnök csinálta azt, hogy egyenes legyen,